‫כאילו, הנשימה היא בתוך, ‫אבל אני לא מתייחסת אליה, ‫אלא התחושה היא כאילו אני מעופפת, ‫אני לא יודעת כאילו איזה ריק okay. צבעוני כאילו. כן okay. אוקיי. Okay. ‫שכאילו אני מאבדת משקל. כן okay. ‫יש איזו תחושה okay. בטח כן. Okay. ‫והנשימה היא בלי מחשבה בדיוק ‫זה מה שיש, ‫אבל התחושה היא כאילו איתו. ‫אני לא יודעת אם יתרוקו, ‫איזה כמו היליון כזה, לא? ‫-נו, no, בסדר גמור, ‫זה רק סימן שאת בכיוון. ‫כן, בטח. ו... ‫שאני במקום הטוב, כן? ‫-כן. ‫לא, לא, מקום, לא זה אבל... דבר אחד, ‫ואת יכולה גם להיכנס לתוך אה, פוף, כזה, ‫שאת לא יודעת איפה את נמצאת, ‫אבל אם את מאוד מודעת למה שקורה, ‫כן. ‫וזה... עדיין ברחוב. כן עכשיו, אם יש שם אה, תחושה טובה, ‫כן. נעימה, מצוין. אז אפשר כאילו להעביר את תשומת הלב מהנשימה אל התחושה הטובה הזאתי, כן. ולנסות שזה יהיה מרכז ההתבוננות. כן. צבעים וכל זה, זה הכל מצוין, זה הכל עוזר, כן. אבל ‫אם יש שם את מרגישה, ‫את מזהה בתוכו איזה ניצוץ כזה, ‫אפילו קטן, של תחושה טובה, נעימה, ‫אפשר לעבור לזה ולהפוך את זה ‫למרכז, כן. ‫עכשיו, שוב, צריך... ‫כאילו, כן. ‫עכשיו, צריך להבין, כל היתר, ‫כמובן, הנשימה במצב הזה, ‫וגם הצבעים, ‫וגם עם הגיעות מחשבות וכל זה, שום דבר לא רע. זה הכל בפריפריה, אנחנו לא יכולים להשמיד את כל העולם ברגע שאנחנו מתבוננים בנשימה או בתחושה הטובה, אבל אם אנחנו משאירים את זה ברקע, אז בניגוד לסיטואציה שבה אנחנו כאילו לא שמים לזה לב, ואז זה פתאום מופיע במלוא הכוח ומעיף אותנו לאיזשהו מקום אחר, אם אנחנו כאילו ב-95% בנושא של המדיטציה, וזה לא משנה אם זה הנשימה או שזה התחושה הטובה או שזה, לא משנה, התחושה של האין כלום, זאת אומרת, ברגע שאנחנו 95% עם, המ... עם, ה... עם הנושא של המדיטציה, 5% נשאר לכל היתר, אז כל היתר לא יכולים להפתיע אותנו. ואז נגיד שאפילו פתאום פה אוטו עובר והאקזוס וה... שלו נותן בום, זה כבר לא כל כך קורה, זה פעם היה קורה יותר, אבל קורה פתאום משהו, בסדר, אנחנו, אנחנו, כיוון שאנחנו כל הזמן, יש לנו איזושהי רזרבה של תשומת לב או מודעות פריפריאלית, זה לא, זה לא יכול, זה יכול להפריע לנו, אבל זה יפריע לנו פחות, אין הפתעות. כן. כמו השיעור שלו, שבאיזשהו שלב היה חלק כן? של הרכוף הזה. כן, בדיוק. אם, אם, אם כאילו היית במאה אחוז בנשימה, או ברכוף, והוא היה משתעל, או שלא היית שומעת את זה בכלל, או שזה היה מוציא אותך מה, מהכל. אבל אם יש לך עדיין איזשהו חלק של המודעות שנמצא כאילו ברקע פתוח, רחב, זה כאילו כבר מראש האנטי דוט, האנטיביוטיקה נגד ההפרעות, נגד שהדברים האלה יהפכו לדברים שמפריעים למדיטציה. אז אתה אמרת משהו בקשר לדואליות. כבר התכתבנו משם. אוקיי, בסדר. אני רציתי לשאול אותך משהו בקשר לחום, אני שאלתי את גלן גם כנרזקיה, ומאתי עוד פעם. עולה לי חום פתאום, איזה שהוא כן. בטא בתוך המדיטציה. גל של חום, מגישה, כן. לא גל, הרבה, זה מחזיק הרבה זמן מעמד. כן. אז אותו שאלתי אם יש לזה קשר, כי אתה יודע שבהידואיזם יש, כשהם יושבים, האלים יושבים לעשות מדיטציה. כן. אז יש מה שנקרא טאפס. כן, בטח. זה החום שעולה. כן, כן. דרך אגב, אצל הטיבטים. אז זה עורש. הם יושבים שם בשלג עם הטאפס הזה, והם... הם, הם, הם מצליחים להיות בשלג בגלל שהם יכולים ליצור חום פנימי. אה, אז לא, כי אני אותו והוא אמר שבמדיטציה הספציפית שלנו, של שמתם, כן, אז כאילו זה יכול לעלות חום אבל הוא אומר אין לזה את המשמעות של שהם קוראים, כן, אתה מדבר עליהם, אצלם זה סידיס. אז זה גם תטרה, זה כאילו... לא, כן, זה סידיס, זה כוחות על, כאילו. כן. אז מה שאני צריכה בעצם לעשות זה רק להסתכל על זה, אין לך מה לעשות. כן, כן, כן. אצלי בכלל, כשרק כבר התחלתי לקבל את הטיפול ההורמונלי, אז היו לי גלי חוב היסטרית. זה לא קשור למריטציה, זה גלי חוב שאין קשור לטיפול. בסדר, אבל במדיטציה לא הייתה פעם אחת, זה לא קורה כל רבע שעה, אבל לא היה פעם אחת שישבתי וזה לא הגיע אליי. כן. כי, לא יודע, בקיצור, אז כן, אז אתה רק צריך להתבונן על זה. אין לזה שום... אין שם לזה... שם יש לזה משמעות בטאפס, כי הוא אמור להתיח את החלקים הקשים שבגוף ולהפוך אותם לחלקים רכים. בסדר. זה המשמעות של זה. בסדר, וגם אצל, ה, אצל הטיבטים, יש לזה משמעות בטנטרה של גם כן, <אח> זאת אומרת, שאתה יכול, אתה, אתה, לא סתם, הם מתעטפים בסדין רטוב שיאל... ויוצאים החוצה לשלג, שיאל... והם צריכים, זאת אומרת, כשכבר יש להם את הזה, והם מפתחים כזה חום פנימי, שזה לא פוגע בהם. אבל... ‫בדיוק על זה אני רוצה לדבר היום. ‫על איך... <laughs> ‫זה מדהים, אתה כאילו אומר, ‫אני יושב, כי תמיד קר לך, ‫ואתה חושב, אתה יושב, ‫זה יהיה לך קר, ‫אבל פתאום הוא עולה דשק החום, מין אבסורד כזה. כן אז... גם מישהו ביקש שאנחנו נקרא איזה סוטרה כאילו כמו שצריך, אז הבאתי איזושהי סוטה גם, סוטרה גם, סוטה סוטרה. אז ראשית כל הקדמה, קטנה, באופן כללי אנחנו נמצאים כל הזמן, אבל בעיקר עכשיו, בנושא של ארבעה מיטות. אתם זוכרים שקראנו את השיר על ארבעה מיטות, וזה הרי הבסיס של כל, ה... כל הבודהיזם. יש פה בעיה מסוימת, אם אנחנו קוראים לזה אמיתות, וככה קוראים לזה, כאילו בעיקר, אז זאת אומרת שזה בעצם כאילו דברים שאנחנו מצווים להאמין בהם. אם בודה אמר שהחיים הם סבל, אז אני מאמין, אני בודהיסט אז אני מאמין. אם בודה אמר שיש נרוונה, אז אני... עכשיו, ברגע שזה אמונה, אז מה קרה? אז החלפתי אמונה אחת, יהדות, הינדואיזם, נצרות או מה ב... ב, ב בסט אחר של דוגמות, של אמונות. זה פשוט לא כל כך מסתדר, כי כל הזמן הוא אומר, תבדוק, תראה, תראה מה שאתה לא רואה שנכון, אל תתייחס אליו, איפה... אפשר להסתכל על זה בעצם, כאילו ההסתכלות, ה... עכשיו, מה שאני מדבר עליו, יש איזשהו כאילו זרם, לא בדיוק זרם, בבודהיזם שנקרא eh, בודהיזם חילוני. זאת אומרת, שמתייחס לבודהיזם לא בתור דת, אלא בתור, eh, מצד אחד פילוסופיה, מצד שני פסיכותרפיה, מכל זה, אבל לא כמה שפחות, eh, אתם מכירים את הספר של סטיבן באצ'לור, בודהיזם ללא אמונות? <תשמע> <תשמע> <תשמע> <תשמע> כן, בסדר, זה בדיוק, אז, אז, אז, אז מדברים על זה, ואז בעצם ארבעת האמיתות, זה לא ארבע אמיתות, אלא זה ארבע אה, דברים שכדאי לעשות. שכדאי לבדוק אותם. כן, אז בעצם אה, אה, האמת הראשונה זה הסבל, זה לדעת אותו, אתם זוכרים? דע את הסבל, רחוב לא מבקש שתפתור אותו, אלא מבקש שתלך בו. זה בדיוק הדע את הסבל. האמת השנייה זה לשמוט את הריאקטיביות. כשאתה רואה ריאקטיביות אצלך, תנסה לשמוט אותה. זאת אומרת, אם תסתכל עליה טוב, היא גם תשמט לבד. זאת אומרת, זה תעזור. השלישי זה הנירוונה, ועל זה דיברנו בפעם הקודמת אם אתם זוכרים, זה בעצם לשהות בנירוונה, זאת אומרת לעצור הכל, לראות מה קורה כשאתה נמצא במצב של שקט. ואחרון, שזה הדרך של שמונת הנתיבים, את זה צריך לטפח. זאת אומרת, זה, זה, זה דרך חיים בעצם, שכוללת גם הבנה, גם איך לחיות וגם לעשות מדיטציה, זה שלושת הדברים האלה בקצרה, ואת זה צריך לטפח כל הזמן, זה לא, זה לא נגמר. עכשיו, אם אתם זוכרים, כבר בטח דיברנו על זה, שאפשר להסתכל על ארבעת הציוויים האלה, כמו תהליך של ריפוי, אתם זוכרים את זה? בטח כבר דיברנו על זה. הראשון בעצם, אפשר להגיד, זה דיאגנוזה. החיים הם סבל. השני, לא, הראשון, סליחה, זה הכרה במצב בכלל, שאתה, חול, שאתה חולה, שיש לך בעיה. אם אתה לא יודע שיש לך בעיה, אם אתה בלתי יציב, אז זה לא בשבילך, אז ראשית כל אתה צריך לראות שיש לך בעיה, שהחיים הם סבל, או מספיק שלי יש איזשהו סבל מסוים, שאני, הוא קיים. כל זמן שאני מתעלם מה, מכל המקרים ש... שגורם לי לסבול, אז אני בכלל לא בעניינים, זה לא מעניין אותי כל כך כל הסיפור הזה, כמו שביבי, הוא לא צריך ללכת פסיכולוג. וזה ההכרה במצב, הדבר השני זה בעצם הדיאגנוזה, שאומרת הסבל נוצר מריאק... מריאקטיביות, הסבל נוצר מהצמדות. דבר השלישי זה הפרוגנוזה, יש פתרון. יש פתרון לדבר הזה, אפשר להגיע לנירוונה. והרביעי זה התרופה. זה מה שצריך לעשות בשביל להגיע מהמצב של הסבל למצב של הנירוונה. ללכת בדרך שמונת הנתיבים. פשוט מאוד. למה הסוף ולא לפני הנירוונה? זה שאלה מאוד טובה, שהתחבטו בה גדולי ה... מבחינה שיווקית זה צריך לתת לך מוטיבציה כאילו לעשות את השמונת הנתיבים. למה זה לא אחרון? למה הגרוון הזה לא אחרון ודווקא השמונת הנתיבים זה אחרון? כי הרופא יכול להגיד לך, תשמעי, יש לי פרוגנוזה בשבילך, המצב טוב, זה לא שאת בריאה, אבל יש לי פתרון, ועכשיו אני אתן לך את התרופה. עכשיו, הוא יכול לתת לך קודם את התרופה, וכשתהיי בריאה, תגיד, הוא יגיד לך שאת בריאה? לא, אני אגיד לך עכשיו שיש לי פתרון, זה הפרוגנוזה, כן? את יכולה להחלים תוך 18 שנים, או תוך 18 ימים. אבל בשביל זה את צריכה לעשות את ככה וככה וככה, <תק> נכון? <תק> אז הנה, אז לא, זה... לא, אבל, ה... אבל <תק> למה אני לא צריכה... לא, אז זה פרוגנוזה, אבל להגיע לסיטואציה, להגיע לזה. <תגיע> <תגיע> בסדר, ראשית כל, אז שוב <תגיע> פעם, ראשית <תגיע> כל צריך <תגיע> לזכור, צריך לזכור מה שאמרנו פעם, פעם הקודמת. הנירוונה זה לא הסוף, זאת אומרת, זה חשוב להבין שאתה יכול להיות עכשיו פה די בקלות בנירוונה. אני אפילו הייתי מגדיר נגיד את המצב שאת נמצאת במדיטציה כנירוונה. עכשיו, איך מגדילים את זה? איך הופכים את זה לחלק מחיי היום יום? -יום? דרך שמונת הנתיבים, אבל את הטעם יש לך. כן, עכשיו צריך להבין שבחיים הרגילים זה לא יהיה אותו דבר, כי את גם לא רוצה לרחף בחיים הרגילים. מאוד. אם את יכולה למה לא? לא, לא צריך, אז בסדר, אז תצביעי פייגלין. אז תצביעי פייגלין. זה לא הפתרון, לא, לא, לא, לא, צריך מאוד מאוד להבין, זה לא הפתרון. פתרון הוא לחיות את חיי היום-יום הרגילים. והפשוטים תוך כדי מודעות מלאה ותוך כדי הימנעות שלמה מסבל. שוב, לא מכאב, מזה אין פתרון, לחיות, לחיות. זה לא, זה לא, הכוונה היא לא שאנחנו נהפוך לאיזה מין כאלה שיושבים כל הזמן ככה ומחייכים ו, ולא, ולא עושים כלום. לא, אנחנו נמשיך לעשות, להפך. כשיהיה לנו פנוי, נוכל להיות יצירתיים. וכשיהיה לנו פנוי, נוכל ליהנות מכל דבר, מעלה ברחוב, ומגשם, ומשמש, ומנסיעה לחוץ לארץ, ומללכת ברחוב <אז> דיזנגוף. כן. או ללכת לקופת חולים, או לעמוד בתור. זאת, זאת המטרה. זאת המטרה. עכשיו, ‫אז גם בריפוי אמרנו, שלא אמרנו, ‫מה המטרה בריפוי? ‫להתרפא, מה לא, זאת אומרת? כן, אבל, אבל, אבל <תרפא> המטרה <תרפא> בריפוי ‫היא <תרפא> לא להתרפא, <תרפא> היא להיות בריא. ‫עכשיו, מה זה להיות בריא? ‫להיות בריא זה כאילו להיות חופשי ממחלה. ‫הכוונה בריפוי היא להביא אותך ‫שוב פעם למצב כאילו אופטימלי, ‫שאתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, ‫כי מחלה זה דבר מקביל. אם מחלה לא הייתה דבר מקביל, אז זה ממש לא מפריע. תגיד, זה יכול להיות כאילו תחושת יל... ילדית, כאילו כמו, האם ש... ילד הוא, הוא, הוא, הוא בסיטואציה כזאת? כן, אבל. <laughs> לא, לא, לא, הם הרבה פעמים אומרים את זה, תראי. זה מצב כימו, כאילו, כמו בילדות, מבחינת החופש, כן. מבחינת המשחקיות, מבחינת השמחה, אבל... יש שני הבדלים גדולים, אחד שהם בעצם הם נובעים מאותו דבר, אחד ילד אין לו ברירה, הוא כזה, הוא כאילו במרכאות הוא לא יכול להיות רציני, הוא כזה הוא ילד, הוא משחק, הוא טוב לו, כשאתה אומר ילד הכוונה לאיזה גיל, חמש? כן, כשש כבר לא, לא לא לא, שלוש ארבע שלוש ארבע, את יודעת מה? 15, כן, כן, בסדר, אני מתכוון לילד ילד, זאת אומרת, את מה? אני רואה אפילו את הנכדה שלי, שנה. אז נכון, היא עוד לא מדברת ואין לה את כל הכישורים, אבל היא נהנית מהחיים. כשהיא, כשהיא בוכה, היא בוכה כמו שצריך, אבל כשהיא לא בוכה, היא נהנית מהחיים, היא לא צריכה כלום. היא לוקחת קרטון, נכנסת בתוכו, מלך העולם. עכשיו, אבל כשאתה ילד אין לך ברירה, זה מה שאתה, כשאתה מבוגר. אתה יכול לעשות סוויץ' ויעני להיות רציני, אם צריך. למשל, נגיד שאני יושב איתכם, אז אני צריך להיות כאילו רציני, נכון? אם, אם, לא, לא נגיד, בסדר, אני אומר, נגיד שאני עכשיו מלמד, לא יודע מה, בבית ספר, אני יכול לעבור בין המצב הזה והמצב הזה. זה נשאר עדיין, אבל אני, זה לא שזה מה שאני יכול. אני הגעתי למצב. כשאני יכול להיות כמו ילד, אבל אני גם יכול להיות, ושוב, זה כמו ילד, או שאני יכול גם להיות כמו מבוגר. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא לא פחות חשוב, זה כל העניין של ה-compassion. מה זאת אומרת? אם אני הגעתי להבנה שאנשים שסובלים, הם סובלים כי הם לא מבינים. זו הסיבה שהם סובלים. כי כואב להם והם חושבים שזה לא בסדר. עכשיו, אם הייתי במצב של ילד, במצב של תמימות, היה לי קשה מאוד לעזור להם. למה? כי אני עוד לא עברתי דרך המצב הקשה של להיות מבוגר, כאילו, מבוגר במרכאות, ולחשוב שהחיים הם סבל, ולהתקל בדברים ולסבול, אז ילד, הוא לא יכול לעזור לבן אדם שסובל, הוא לא מבין מה זה בכלל, מה, למה, למה, למה, מה קרה, למה אתה סובל, הוא בלתי עציב, כן, הוא, הוא, הוא כזה שהכל על הרסיה לכיפאק, על, על העיני. אנחנו עברנו את המצב של סבל, אנחנו יודעים מה זה סבל, אם עכשיו אנחנו מגיעים להבנה שכל הדברים האלה הם בני פתרון, אז אני יכול לעזור למישהו אחר, כי אני מבין שהוא באמת סובל. זה שהוא סובל כי הוא לא רואה כאילו את, ה, את הדברים כמו שאני רואה אותם, גם זה לא אשמתו. אבל אני יכול להתייחס אליו, כי אני הייתי בדיוק כמוהו, זה לא שאני איזה, איזה סופרמן ש... או ילד שנולד ונשאר ילד כל החיים. ילד שנולד ונשאר ילד בעצם כל החיים, יכול להיות שהוא מאושר, אבל לאחרים הוא לא יכול לעזור, כי הוא לא יכול להבין אותם, כי הוא לא עבר דרך סבל. המעבר הזה דרך סבל הוא חיוני בשביל כל הנושא הזה של חמלה, של, כמו טיסת טוואה אם את תרצי, של, אה אה אה... גם של, גם של חיים בקבוצה, כאילו, ב... ב, ב נגיד במנזר או משהו כזה, אנשים עברו כבר את הדברים האלה. <אז> אתה יכול לצוות את הסבל שלמשל של, עבר דלי למה שהוא עובד בתור ילד עטוף בתוך, כן, בתהליך, כן, כן. שהכשירו אותו להיות דלי למה ובעצם הסבל הוא הסבל שהוא חווה כמנהיג של כפלית, כן. וכולי וכולי, לבין סבל שעובר ילד שמרגיש כל מיני רגשות אחרים בהתפתחות שלו ש... שהוא חווה סבל מכל מיני סיבות אחרות שאין סוף קיימות עליהן. הכל, זה לא משנה, כל חיים, אם הם לא, לא יודע מה, איך קוראים לו רמנם ההרשי, הוא בגיל 12 פתאום נפל על הרצפה, היה כמו גבייה שלושה ימים וקם מואר. ואז דרך אגב, הוא הלך להתבודד 12 שנה או משהו כזה בשביל שהוא ירגיש את החיים והוא היה קבצן וזה, כי הוא ידע שהוא צריך. אבל אפילו עדה לי למה, כן, שלכאורה נולד לחיים של לא סבל, הוא סבל. עכשיו גם מישהו שיושב במנזר, ומזהים אותו בתור טולקו, בתור בלגוד של מישהו, והופכים אותו לרינפוצ'ה, וכל הזמן מטפחים אותו וזה. גם הוא, יש איך קוראים לו, יונגי מינגיור, זה שם המורה למדיטציה הזה, המצחיק, הוא אומר, היה לי, אבא שלו הוא מורה למדיטציה, אבא שלו הוא... איש מאוד חשוב ומורה למדיטציה והוא מהמורים הראשונים למדיטציה למערבים שהגיע לנפאל מטיבט הוא אומר היו לי התקפי חרדה בתור ילד שפשוט אני הייתי יוצא מדעתי וכולם אמרו או oh, זה הבן של הריפוצ'ה הוא יהיה ריפוצ'ה הוא זה וזה וזה וזה, וזה. והוא ממש <laughs> מה? שהיו הציפיות ממנו כן הציפיות. כן והוא היה ממש בחרדות אין סופיות. הוא הלך לעשות ריטריט של שלוש שנים, וגם שם היו לו, שם איך שהוא יצא מזה. אבל כולם עוברים את זה. זאת אומרת, כל בן אדם נורמלי עובר את הסבל. עכשיו, אתה מכיר מישהו שלא היה חולה בכלל? לחלות, זה, בהגדרה, קודם כל, זה כאב, ואם אתה חושב שזה לא בסדר, אז זה סבל. אז ברור, יש אנשים ש... לא יודע מה, ש... ש... ש... ש מגיל ארבע הם עובדים במכרה יהלומים, והם כל הזמן שם עם הציפורניים מגרדים את הזה. זה דבר אחד. מישהו שנולד, לא יודע מה, הבן של, של, של טראמפ, זה סבל אחר. אבל לכל אחד באיזשהו שלב יש סבל. ואם לא, אז אין. <laughs> אז הוא לא מעניין אותנו, כאילו, הוא... הוא, הוא. זה לא מעניין, נגיד שיש. אנחנו לא מעניינים אותו. היא הייתה אומרת שאם הוא לא חווה סבל בעצמו, אז הוא לא יכול לחוש חמלה. כן. אבל זה לא משנה, אנחנו לא מדברים על הדברים הקיצוניים האלה. בעצם אנחנו מדברים רק על בן אדם אחד. עלינו. זה מה שחשוב. עברנו סבל? עברנו סבל? ילד היינו? היינו. סבל עברנו? עברנו. זה מה שחשוב, עזוב את ההוא ואת ההוא. אני, לח... אה... אה... אני יכול לחוש חמלה, אבל אני לא חוויתי למשל את, ה... את הסבל של שהוא נאסר בבית לא משנה, לא משנה. זה לא משנה. אתה לא צריך אחד לאחד. אתה... זה לא שאתה צריך לעבור את כל הסבלים בעולם בשביל... בשביל... לא. אתה רואה ילד והוא נופל, ו... והוא נשרט והוא נורא בוכה. אתה צריך עכשיו להסרב בשביל שתחוש כלפיו חמלה? אתה מבין מה קורה לו. הוא חושב שזה סוף העולם נגיד, אז אתה יכול להגיד לו לא, זה שום דבר, שאולי זה יעזור ואולי לא, אבל יכול להיות בכלל שזה לא יעזור. או אתה פוגש מישהו שלא יודע מה, שאהובתו עזבה אותו. אם עברת משהו דומה, איזשהו אה, אה, אה, אה, כאב נפשי, <coughs> אז אתה יכול, <coughs> אז אתה, אתה יכול ראשית כל, קודם כל, כאילו לנחם אותו, ואחרי זה לנסות להסביר לו שזה לא סיפור. אבל בזמן הזה אתה צריך קודם כל להבין, הבן אדם סובל. אם אף פעם בחיים לא סבלתי, כנראה שיהיה לי מאוד קשה אה, אה, אה, לעשות את הדבר הזה. אני אוכל, אבל בשביל זה באמת... אה, אז שוב, אני רוצה רק לחזור, אני דיברנו על זה שבעצם הדרמה זה מעין ריפוי, תפקיד של הריפוי זה לא לרפא אותך, אלא להחזיר אותך למצב של, של בריאות, זאת אומרת, כי מצב של בריאות הוא מצב שמאפשר לך חופש ולעשות מה שאתה רוצה ולהיות עסוק כאילו במה שאתה רוצה ולא במחלה, ואותו דבר הדרמה, המטרה היא לא גם, המטרה היא לא לתרגל, והמטרה היא אה, אה, אה, לפנות לך את כל המכשולים, שבשתי מילים אפשר לקרוא להם או סבל או ריאקטיביות, ברגע שאין לך את זה, אז פשוט אתה פנוי. עכשיו, זה לא שאתה צריך את הכל, הכל, הכל, הכל להסיר, בשביל שתוכל הכל, הכל, הכל, הכל לעשות, מספיק שתסיר כמה דברים ותפתח רק קצת יותר... מרווח נשימה, ויהיה לך קצת יותר טוב, ואז תוכל לעשות עוד יותר אה, אה, מדיטציה, או שתוכל עוד יותר לתרגל את הזה, ותוכל לעשות, אבל, אבל זה לא שהמטרה שלנו זה כל החיים לתרגל, או כל הזמן לעשות מדיטציה, זה הכל בשביל שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. עכשיו גם חשוב, אני עכשיו חוזר לזה, המטרה היא לא... למרות שיש כאלה שכן, זה לא לצבור כישורים ולא לצבור כוחות על ולא להיות מסוגל לתקשר ולא להיות מסוגל לרפא אנשים בנגיעה, כל הדברים האלה הם דברים יפים וטובים וזה, זה לא המטרה העיקרית של הבודהיזם. המטרה העיקרית זה לתת לך חופש. עכשיו, אם מתוך החופש הזה מה שאתה רוצה לעשות זה ללמוד לרפא? לך ללמוד לרפא, זה בסדר. אם אתה רוצה ללמוד לרפא בדרכים בודהיסטיות, זה גם בסדר. אבל הבודהיזם עצמו, כאילו הדרך עצמה, ארבעת המיטות, או ארבעת התפקידים, או שמונת הנתיבים, זה בשביל ליצור לך שקט וחופש. עכשיו, אני אקרא את, את משל החץ. מספרים על התלמיד מלוניקה שבא יום אחד אל הבודה אחרי שישב במדיטציה עמוקה וטען כנגדו, כן אדוני, כאשר הייתי לבד במדיטציה, עלתה במחשבה. ישנן בעיות שאותן לא הסביר המבורך, זה הבודה, שאותן הוא דחה מעליו והניח אותן בצד. האם היקום סופי או נצחי? האם היקום, סוף, נצחי, או, ‫האם היקום סופי או סופי? ‫זאת אומרת, אחד זה בזמן ‫והשני זה במרחב. ‫האם הנשמה והגוף זהים, ‫או שהנשמה היא דבר אחד ‫והגוף דבר אחד? ‫האם הבודה ממשיך להיות קיים ‫אחרי המוות, ‫או שהוא חדל, חדל להיות קיים? ‫האם הוא קיים ולא קיים ‫בעת ובעונה אחת? ‫האם הוא לא קיים ולא לא קיים ‫בעת ובעונה אחת? ‫או שהיו שני אחרים זה. המבורך לא הסביר לי בעיות אלה, ואין זה מוצא חן בעיניי. Mm -hmm. אין בי הערכה להתנהלות כזאת. Oh. אם, אם יסביר לי המבורך דברים אלה, אמשיך לחיות חיים של תואר לצידו. אם לא יסביר, אעזוב את קהילת הנזירים ואלך לי לדרכי. Mm -hmm. אם המבורך יודע, שיסביר לי את זה. אם אין המבורך יודע, מן הראוי שיאמר ישירות, אינני יודע. אה? Huh? מאיים? Mm -hmm. ‫ממש, כן. ‫-אפשר לסוף. ‫אבודה בטח, מה זה? ‫רעד מפחד כבר. ‫-כן, זהו. ‫אז בדיוק חשבתי, הוא ‫אז אבודה אומר לו ככה, ‫האם אי פעם פניתי אליך ואמרתי לך, ‫מלוניקה, חיה לצידי חיים של תואר, ‫ואני אסביר לך את הסוגיות הללו? ‫לא, אדוני. ‫אז מאיפה הזכות, מלוניקה, ‫לבוא עכשיו בטענות למישהו? מלוניקה. לא אומר לך בוא, חיה לצידי חיים של תואר, ואני אסביר לך את הסוגיות האלה. מלוניקה לא. oh. Oh. אומר את זה? לא, בודה אומר, כן. אה, הוא אמר את השם שלו, אוקיי. כן. מלוניקה. נניח שאדם נפגע מחץ משוח ברעל, וחבריו וקרוביו מביאים אותו לרופא. והפצוע אומר כך: לא אתן להוציא ממני את החץ, עד שלא אדע מי הרבי. אם הוא ממעמד הלוחמים, או ממעמד הכהנים, ממעמד הסוחרים, או ממעמד העבדים. מה שמו ומה שמשפחתו? אם הוא גבוה, נמוך, או שגובהו ממוצע? אם פניו שחורים, חומים, או זהובים? מאין בא, מאיזה כפר, עיירה או עיר? מה סוג הקשת שממנה ירו את החץ? מה סוג המיתר שבה? מה סוג החץ? מה סוג הנוצות בקצה החץ, ומהו החומר שממנו עשוי חוד החץ? לדם זה ימות? ‫לפני שידע דבר מכל אלה. ‫מה לא ניקה? ‫רגע, את זה אמר... אבודה כן. כן. מה לא ניקה? ‫הכול הוא, הוא אומר, אבודה אומר. ‫חיים של טוהר אינם תלויים בתפוס, בתפיסה. ‫היקום <laughs> קיים או לא קיים, ‫ואפשר גם להוסיף ככה. ‫ יהוד, יהודי, יש אלוהים, אין אלוהים. אז, או אז הסביר הבודה מה לימד, מה לא לימד ומדוע. כך או כך, אם יש אלוהים, אם אין אלוהים, אם העולם הוא נצחי, או העולם הוא סופי, אם העולם הוא, הוא, הוא, הוא מוגבל או שהוא לא מוגבל, אם יש חיים אחרי המוות, אם אין חיים אחרי המוות, כך או כך עדיין ישנם לידה, הזדקנות. מחלה ומוות, עדן ישנם צער, אבל, כאב, ייאוש ומצוקה. את הכחדתם של אלה אני מלמד <coughs> כאן ועכשיו. מה לא הסברתי? אם היקום נצחי או לא, אם היקום סופי או לא, אם יש אלוהים או אין אלוהים? <coughs> מדוע <coughs> לא הסברתי? משום שאין בהם תועלת. אין הם קשורים באופן מהותי לחיים רוחניים של טוהר. אין הם מביאים להפסקת הסבל. להבנה עמוקה של הסבל ופתרונו לנירוונה, לכן לא סיפרתי לך, ומה... על... לך עליהם, ומה כן, הסבר... כן הסברתי מלוניקה? הסברתי את הסבל, דוקא, את סיבת הסבל, את הפסקת הסבל ואת הדרך המובילה להפסקת הסבל. מדוע הסברתי את כולל מלוניקה? משום שיש בהם תועלת. הם קשורים באופן מהותי לחיים רוחניים של תואר ומביאים להפסקת הסבל ‫לשלווה, להבנה עמוקה, ‫להגשמה מלאה, לנירוונה. ‫לכן סיפרתי לך עליהם. ‫זה משל החץ. ‫-ומלוניקה המשיך לחיות חיי תואר, ‫אז הוא המשיך לחיות חיי תואר, ‫והוא נהיה מראשי התלמידים של הבודה, כן. ‫אבל... כבר סיפרת לנו פעם את המשל החץ הזה בסיטואציה אחרת. כבר היה משהו שישב מישהו שקיבל חץ וישב מתחת לעץ, ואז הוא שאל את כל השאלות האלה. יכול להיות, כן. כי יש עוד משל אחד של חץ, שזה החץ השני. כאילו שזה... הסבל זה כאילו שפגע בך חץ, מישהו ירה בך חץ, וזה כואב לך? ואז זה לא מספיק, אתה יורה בעצמך עוד חץ בדיוק באותו מקום. Mm -hmm. והכאב זה הסבל, החץ הראשון, והסבל זה החץ השני. זה... הייתה המון אבא בתשובה של אגודה. כן, כן. עכשיו, יש המשך של המשל במקום אחר. זה דרך אגב... יש אומרים, אני לא בטוח שזה נכון, <מח> אבל יש אומרים שזה בין היתר הבדל בין אה, גישה בודיסטית וגישה פסיכולוגית. כי הגישה הפסיכולוגית אומרת, תבין למה זה קרה לך. זאת אומרת, עד שאני לא אבין למה זה קרה לי, אני לא יכול לטפל בזה. זה כן, והגישה הבודהיסטית אומרת, לא, תראה עכשיו פה מה קורה לך, ותטפל בו עכשיו, בלי קשר למה היה ומה עשו לך ומה שתו לך, כי אז בעצם אתה מרחיק את הפתרון ואתה לא מקרב אותו. אז אני לא אכנס עכשיו לויכוח אם זה נכון או לא נכון, אבל זה מעניין שזה בערך אותה... חושבת על יעל, שהמורה שלנו, אז גם אני אומרת שזה הקרמה, קרמה. כזאת שקורה משהו, זמרת שיש הקרמה. טיבי לא, לבודהיזם, טיבי אני מאמין שיש קארמה, שהיא גורמת למה שקורה לך. שלמה זה קארמה, את יודעת שאני אומר שקארמה זה לא הדפוסים המחשבתיים, לא. ולא מה שעשית בגלגולים הקודמים. בסדר, אבל הבודהיזם הטבעתי מדבר על זה של משהו שעשית. בהחלט. אז זה הפסיכולוגיה של הבודהיזם. כן, של הבודהיזם ההוא. של הבודהיזם טיבי. לי יש את שלי, כן. כן, ברור. <laughs> Uh, רגע, אז, אז אם הפסיכוטראפ אומרת, ת, תבין קודם כל למה, למה, למה קרה מה שקרה, אז עבודים אמר, אין צורך להבין מה שקרה, אלא לשחרר, את כאילו את מה, מה, מה, מה, מה לעשות עכשיו, פשוט לראות. לראות. לראות, ולשחרר את הסבל, כאילו לקבל, לראות את ה... את, את המחלה, לראות נגיד, את הכאב, ended, לראות את הכאב ולשקר, להפריד ]잖아. בין הכאב 220 ובין 220 WOW. המחשבות שאנחנו מוסיפים על הכאב. ובכאב אנחנו לא יכולים לטפל, אנחנו יכולים לדעת לרופא, אם זה כאב פיזי. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא צריכים גם לטפל בו. אם אנחנו רוצים ומוכנים להיות בקשרים עם אנשים, אנחנו צריכים לקבל את הכאב שהקשרים עם האנשים גורמים לנו, גורם לנו. זהו, זה חלק מזה, אם לא היה אכפת לי ממנו, אז זה לא היה כואב לי. מישהו שהולך ברחוב וממלמל כל מיני דברים, ועובר לידי, ואומר לי, אתה מטומטם, ואני לא מכיר אותו, ואני לא מעריך את דעתו, זה ממש לא פוגע בי. אם לעומת זאת, לא יודע מה, God forbid, אשתי תגיד לי שאני מטומטם, זה כן יהיה אכפת לי. למה? הרי אותו דבר, כי... איתה יש לי קשר, את דעתה אני מעריך, ולכן זה לא האמירה שאני מטומטם, זה מה שאני מוסיף לאמירה הזאת, ובמקרה הזה זה הקשר שיש לי איתה, זה מה שגורם לי כאב, אה, סבל. ואז אתה מנקה את הקשר ואתה משאיר? אני, אני יכול להחליט, אני יכול להחליט, אני יכול להחליט שאני... מסכים שזה יכאב לי, זה שווה את, ה, את, ה, את הקשר הזה, או שאני יכול להחליט בצורה רדיקלית שזה לא, לא שווה לי את הזה ולנתק את הקשר, או לראות שמה שקרה פה זה בסך הכל, שנכון שזה אשתי, אבל בסך הכל היא אמרה משהו. עכשיו, הפתרון הראשון, כאילו הפלסטר הראשון זה להגיד, היא אמרה את זה כי היא סובלת, <laughs> זה כמעט תמיד נכון. כי מי שלא סובל, לא מתנהג לא יפה ל, ל, לבן אדם אחר. בטח שלא מתנהג לא יפה לבן אדם שהוא מכיר. והדבר וה, השני זה לראות למה זה מפריע לי. למה זה צריך להפריע לי. אולי באיזשהו מקום... אתה באמת אני, חושב אני באמת חושב שזה. משהו <laughs> כזה. כן. שמה? אני באמת חושב שאני מטומטם. כי אם אני הייתי ממש בטוח שאני גאון הדור... אף אחד לא היה מצליח לה, להעליב אותי אם להגיד לי שאני מטומטם. אם מישהו עכשיו יבוא ויגיד לי, אתה כושי, ממש לא, לא, לא, לא יזיז לי. לעומת זאת, אם אני הייתי חום כזה, <laughs> חום, חום בעיר, ומישהו היה אומר לי כושי, זה יכול להיות שהייתי נורא נפגע, נכון? למה? כי... בדיוק. אז, אז זה הגישה הבודהיסטית בעצם, לראות למה... אבל כרגע, לא, זה שפעם מישהו אמר לי וזה וזה וזה, זה הכל דברים שמאוד מאוד, יותר מזה מתפרנסים הרבה שנים, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, פסיכולוגים, אה. כן, מעוד קליפה ועוד סיבוב, עוד קליפה ועוד סיבוב, אבל יש היום המון, דרך אגב, שיטות פסיכולוגיות מודרניות, שהן טיפול קצר מועד וכל מיני דברים כאלה, שבאמת משתדלים לטפל בפה ועכשיו בלי הרבה סיפורים של העבר, של אימא, אבא, תורות התפתחותיות, או, או, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, יש המשך של הסוטרה דומה לזה באיזשהו מקום אחר, ואז הוא אומר שמה, כשמגיע הדוקטור, אתה כבר נותן לו לטפל בך, אז הוא צריך, צריך שני דברים, הוא צריך לראות ודרך אגב, הדוקטור, רוב הסיכויים שזה יהיה מי? אתה. בדיוק. מאיפה? אתה. אתה. זה אתה, אתה בבודהיזם? כן, אתה מתבונן. מה? אתה מוזמן לטפל בעצמך, כן? זה לא שאתה הולך לגורו והוא מטפל בך. פה במשל זה שני אנשים, אבל באמת, מי שכל הנתונים אצלו, ומי שבאמת יכול לעשות את זה, ומי ש... צריך לעשות את זה, כאילו, 24-7 זה אתה. אז אתה צריך ראשית לראות טוב מה המצב של איפה החץ, ואתה צריך אה, סכין של מנתחים בשביל להוציא אותו החוצה, בשביל כאילו... אז הראייה, כאילו, אתם זוכרים ש... אתם כבר, לא יודע אם אתם זוכרים, אתם זוכרים. כשהיינו צעירים, לרופא היה כזה סרט מסביב לראש, אתם זוכרים? והיה איזה נכון. מראה. נכון. <תן, היה איזה מראה תן, כמורה, לא והיה נכון. לו אור למעלה, והוא היה עושה ככה. אז היה... דרון. כן, בדיוק. היה כן, כן. אז זה הפרוב, זה כאילו הדבר שמאיר. אז מה, מה, מה, מה הדבר הזה לפי דעתכם? מיינדפולנס. כשאתה מצליח להתבונן במשהו, מתוך מודעות מלאה, אז אתה רואה אותו כמו שצריך. אתה לא מתעסק עם דברים אחרים, אתה לא מתעסק עם כל מיני הסחות דעת, אתה בתוך העניין הזה. How do you know that it's my אתה יודע שההחלטה וההתבוננות היא כל כך נטייה, שהיא נותנת לך, ברגע שאתה נותן לך פתרון? כן. ‫כן, הפתרון קופץ כאילו. ‫כן? אתה גם מרגיש, אתה יודע. לא. ‫תראי, את, את, את יודעת מתי את מרוכזת ‫במשהו ומתי את all over the place. ‫את יודעת, את לא צריכה ‫יום לימודים ארוך אני מדברת, ‫זאת אומרת, לנקות את הסבל מתוך הכאב. מתוך הכאב. והכאב נשאר. ‫זאת אומרת, יש סיטואציות ‫שהכאב נשאר. בהחלט. כמו טראומה, כמו סטראומה. לדעתי, לדעתי המשוחדת, הכאב טבעו יש כוך. אם אנחנו לא מתחזקים אותו כמו שצריך. אם, אפילו כשמישהו נורא נורא קרוב מת, או אני יודע, נגיד חבר טוב שלי, שהבן שלו יתאבד, שאין הרבה דברים יותר גרועים מזה. לאט לאט, זה הולך ונהיה יותר ויותר אמור, זה לוקח שנים, אבל זה מעצמו כאילו, אלא אם כן, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, זה לא בסדר שזה הולך ויורד, אני צריך לחדש את זה. אפשר, אפשר, אבל אז באמת, זה, זה, זה, זה ההוספה של, הס... הפיכה של הכאב לסבל, אז איזשהו שמץ של כאב יישאר אולי, אבל הכאב כמו בזה, כמו שקורה לך משהו, בהתחלה זה נורא כואב, אחר כך, א', מתרגלים גם, זאת אומרת, יש לי איזה פצע או משהו שהוא כל הזמן כואב, הוא לכאורה, כל הזמן צריך לכאוב אותו דבר, א', מתרגלים, וב', מחלים. כל הדברים, כל הכאבים לדעתי, גם, גם הפיזיים וגם הנפשיים, זה לא אומר שלא צריך לטפל בהם, כי אני מה ש... אני יכול לשים משהו, איזה משחה ה... איזה משחה אנטיביוטית על הפצע, תשים, בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל יכול להיות שזה עדיין כואב, אבל רוב הסיכויים שאחרי שבוע זה יכאב פחות. לא שזה יכאב יותר, אם זה משהו <אם שמתפתח, אבל אם הוא לא מתפתח, אז, אז האור כאילו שאנחנו מתאים על זה, זה, זה המיינדפולנס, והסכין, כאילו, זה ה... אפשר להגיד, זה ה-וויזדום, זה ה-right understanding, זה באמת ההבנה שכל הדברים האלה שאמרנו קודם, שהיצמדות זה, זה לא טוב, וריאקציה זה רק מגביר את, ה, את הסבל, ויש הבדל בין עובדות ובין דעות על העובדות, כל הדברים האלה שאנחנו כל הזמן כאילו לומדים, זה, זה הדבר שבו צריך להשתמש באמת בשביל להוציא את החץ. ואז הוא עוד אומר, יכול להיות, הרי זה היה חץ עם רעל, אז יכול להיות שנשאר שם הרעל, למרות שהוציאו את החץ, אז מה צריך לעשות? מה הרופא שהוציא את החץ אומר לפציינט שהיה לו את החץ? תאכל אוכל מתאים. אל תאכל אוכל לא מתאים, אלא בגלל שאז הפצע יכול שוב פעם אה, אה, לתסוס, כאילו להתפתח. מזמן לזמן תשטוף את הפצע ותשים עליו שמן. כי אחרת מוגלה ודם יכולים לזרום ממנו. אל תלך ברוח ואל תלך בשמש ואל תלך במקום מלוכלך כי זה יכול הכל לזהם את הפצע. אז מה זה בעצם בנמשל? צריך ל... שלושת הרעיינים? או שלא? אה, לא, לא, כן, בסדר, שלושת הרעיינים זה כן. אבל באופן כללי, כן, תמשיך תמשיך לתרגל, זאת אומרת, גם אם פתרת איזושהי בעיה ואתה נפתרת, כן, א', אם לא, בעצם מה שחשוב באמת זה כשהדבר הוא עוד קטן, לתפוס אותו כשהוא קטן. אבל אם הוא חדור אצלך... כמו חץ. כן, עמוק. נו, אז תוציא אותו, תוציא את החץ, תבדוק, תתבונן בו היטב. תראה מה שם הכאב ומה שם הסבל, תראה איזה דעה, האם יש לך איזושהי דעה שאתה צמוד אליה, שהופכת את הכאב לסבל? האם יש לך איזושהי דעה איך העולם צריך להתנהג, איך אנשים אחרים צריכים להתנהג, איך אתה צריך להתנהג, שהופכים את המצב הזה למצב של סבל? ואז לנקות את המחתבה הזאת? לא לנקות, ברגע שאתה רואה אותה, ואתה אומר, זאת מחשבה, זה שני אלמנטים פה, יש את, את, את, את הכאב עצמו, את הסיטואציה עצמה, את מה? לא יודע אפילו, נגיד שאת מדברת על משהו שקרה, בסדר? קרה, לפני שנה. איזה? לפני שלושים שנה. לפני שלושים שנה, אוקיי, אז עכשיו, פה זה כאילו יחסית פשוט, כאילו. משהו קרה. עכשיו, יש את האירוע שהיה אז, ויש את המצב עכשיו. מה יש עכשיו מהסיפור ההוא? סיפור, מה שהיה, ודעה, נכון? שני דברים. הסיפור הוא כבר מורשת קרב, זאת אומרת, הוא משהו שהיה פעם. אם אני לא הייתי, בואי נגיד את זה בצורה הכי כאילו פשוטה, אם אני לא הייתי מעלה את זה עכשיו, אז זה לא היה מפריע לי. נכון? קורה שאני עכשיו נמצא בפיקניק, השמיים בהירים, אה, אה, אה, אה, אני אוכל סנדוויץ' עם, עם, עם, לא יודע מה, עם, עם גבינה טובה, ואני לא חושב על הסיפור ההוא, אז הוא לא קיים. אבל יש לו השלכות על דברים אחרים. רגע, רגע, רגע, רגע. זה עכשיו, את רואה, זאת דעה, למשל. זאת דעה שיש לו השלכות על דברים אחרים. זה גם בסדר, אבל, אבל צריך לראות שזאת דעה. יש כל מיני דברים שקורים, יכול להיות שיש לו השלכות, יכול להיות שאין לו השלכות, יכול להיות שהשלכות הן לא ישירות, יכול להיות ש... 아, 아... כשאני אומר השלכות, זאת אומרת, אני עושה פה איזושהי אה, אה, קישור של דבר אחד לדבר השני. זה קישור שאני עשיתי. שאני עשיתי, ואפילו נגיד שזה ממש ממש דבר פיזי, כן? לא יודע מה, נגיד ש... סתם אני אומר, נגיד שאני עשיתי איזושהי פשטה שלה נוראית, את יודעת מה? היה לי חברה, חנות, ופשטתי את הרגל, ועד עכשיו אני משלם את החובות, נגיד, בסדר? זה לא כל כך uh, כאב נפשי, אבל נגיד ש, שזה עד עכשיו... ואז אני כל יום בבוקר קם, מורד את השערות, איזה טמבל הייתי וזה. עכשיו, העובדה היא שאני צריך לשלם כל חודש 50 שקל, או 500 שקל. עכשיו, נגיד שהייתי צריך כל חודש לשלם 500 שקל בגלל ש... לא יודע מה, אני נותן לבת שלי שתקנה, לא יודע מה, גרעינים לילדים שלה, לא משנה. נגיד שיש לי הוצאה קבועה של 500 שקל. אז יש לי הוצאה קבועה של 500 שקל. אם אני אגיד כל הזמן, אה, הוצאה קבועה, זה בגלל שהייתי טיפש פעם ופשטתי את הרגל, זה דבר אחד. אם אני אגיד, יש לי הוצאה קבועה של 500 שקל, וזהו, זאת העובדה. מה זה משנה למה? יש לי הוצאה קבועה של 500 שקל. אני משלם מיסים, אה, לא יודע מה, אני משלם מס הכנסה, כל חודש 300 שקל, או 700 שקל, כן? למה? כי המדינה אמרה לי אה, אה, אה, לשלם את זה. עכשיו, אני משלם אותם. אני יכול להגיד, זה לא בסדר, אני יכול להגיד, אה, זה הולך להתנחלויות, אני יכול להגיד כל מיני דברים. יש לי שתי ברירות. אני יכול להפסיק לשלם, אולי קחו אותי לביצוע, אולי לא, או להמשיך לשלם. אני ממשיך לשלם, בשביל מה לקטר על זה? כי העובדה היא שאני משלם. העובדה היא שאני משלם כל חודש 500 שקל, כי פשטתי את הרגל לפני 25 שנה. מה זה משנה? זה יורד לי מהחשבון בנק, אני מסתכל על זה, אני נזכר בזה. אם אני אומר לעצמי איזה אידיוט הייתי, או תראו איזה מסכן אני, עד עכשיו אני משלם, אז זה להוסיף לעובדה, העובדה הקרה היא, עכשיו יכול להיות שזה כואב, 500 שקל חודש זה כואב, בסדר, אני מקבל. כשאני אומר שזה לא בסדר, זה סבל. אתה מצפיס את זה. בדיוק, אז זה כל הסיפור בשתי מילים. זאת אומרת... כשאני מכין היתר בנייה, אני אומר שהמדינה חייבת להתעלל באזרח. מה לשנה איך עושים את ההיתר? היא חייבת להתעלל, אין ברירה, מה לעשות. אז זה פותר את הבעיה, אפשר להכין היתרי בנייה. בלי זה אי אפשר. כן. אבל רק אני רציתי להגיד משהו בקשר... אמר לך שעושים את זה בהתחלה, ואת אמרת זה שלושים שנה, אז... הכוונה היא, הרי זה לא שלושים שנה, כל הזמן נמצאת, כל השלושים שנה עם הדבר הזה. כל פעם כשזה עולה, אם את תופסת את זה בהתחלה של זה, אז את כבר יכולה לשחרר. את לא פותרת את הבעיה בגדול, אבל את פותרת את אותה, אותה שנייה, שזה מתחיל לעלות. <עתקל> <עתקל> <עתקל> כי אם את לא תופסת את זה ממש ממש בהתחלה, זה מתחיל להציף אותך. <עתקל> <עתקל> אבל יש את <עתקל> הזה שאתה כן כדאי שתעשה <עתקל> ניתוח. מה הייתה הטעות שלך כדי שלא תחזור אליה? זה, זה, זה סיפור זה לגמרי זה אחר, וזה לא נכון. מבחינה מסוימת, זה הצדקה, הרבה פעמים, בשביל להיכנס לזה. בשביל היא... להיכנס למה? לשוב פעם בשביל... ל... ל... לדאון? כן, כן. ל... למ... כאילו... אם היום אתה אומר, תשמע, היום בבוקר, יש לי משימה, אני צריך לנתח את האירוע שהיה אז, בשביל שזה לא יקרה לי עוד פעם. כן. כמה זמן אני יכול לשבת? אני אשב עכשיו שעה, שעתיים, ואני אנתח את זה. אני יושב ואני מנתח את זה. א', ב', ג', כך קרה, כך קרה, כך קרה, כך קרה, כך קרה. כותב את זה במסמך וורט, ושם את זה במחשב. זהו, בסדר? אתה עוד שלוש שנים רוצה עוד לא, יכול להיות שאחרי שהוא זמן יש תובנה נוספת גם כן. אתה, 아, אתה, 아, אתה פתאום נזכר בעוד משהו, עוד אתה... דרגן שגרם לך, אתה יכול לנתח היום משהו. לא, לא, לא, לא. מכירים לא. שיש לך היום, אחרי שהוזמן אתה... אמרתי בסדר, אבל שוב. אני לא שוק. אומר שתעשה את זה כל לא, הזמן. לא, לא, לא, אבל אם כל פעם שזה עולה, אתה אומר, זה בסדר שזה עולה. כי אני כן. מפיק מזה תועלת. כי אני כן. בודק. כן. זאת הבעיה. אוקיי. כי זה לא נכון. אם אתה רוצה לשבת, אתה יודע מצידי, פעם בשבוע, בסדר? כן. כל כן. יום שלישי, מ-4 עד 5 תתעסק בזה, אבל מ-4 עד 5. כשאתה יושב במיוחד ואומר היום אני הולך לראות, לנתח את הנושא הזה בצורה רציונלית. Okay. זה דבר אחד, זה בסדר גמור. אף אחד לא יעשה את זה, תאמין לי, אתה ימייס לך אחרי שבועיים. כמה כבר יכול להיות, איזה תובנות עמוקות יכולות להיות לך וזה? לא, הייתי צריך להשקיע, זה הכל. הייתי פתי ועשיתי את זה, או חשבתי שאני אעשה ככה, שיקרה ככה וקרה ככה. מה, אפשר לחשוב איזה מין... אם הקמנו אימפריה והאימפריה נפלה, לא. אבל השאלה היא אם הדבר הזה... איזה דבר הזה? הדבר ההוא. הדבר ההוא ש... ההוא, כן. לא חשוב ש... שפשטתי רגל, כן. לא יוצר צמיחה. כן. באיזשהו מקום התנגדות בכלל לבנות מחדש השקעה, ש... או... או איזה דבר שרצית לבנות ולא השקעת, כן, לא טוב, כן, את הרגל. האם לא יוצאת לך התנגדות בכלל, מאותו רגע אתה לא רוצה יותר להתעסק בזה? כן, את זה. מתי? כן. שאתה לא מתייחס לזה כמו דבר רציונלי, שאתה אומר זה אני, אני לא בסדר, אני לא מסוגל, אני לא זה, אבל אם אני אסתכל על זה, ואני אבדוק מה קרה, אז, כן. או עכשיו, לא משנה. א', יכול להיות, שם... יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שאני לא מתאים להיות עצמאי, מה? יכול להיות שאני לא מתאים ל, ל, ל, לבנות, לבנות uh, חנות ו, ואין לי את הסבלנות, אין לי את העצבים, אני לא נהנה מה, מה, מה, מהקשר עם האנשים, יכול להיות. בסדר. אז מה הבעיה? אז אל תעשה חנות. אני מצטער את הרגל עוד פעם בשביל לא רגע, את מבינה מה שאני אומר או שעוד לא כל כך, כאילו? כי זה נורא פשוט, נו? מה שאצלי זה הדבר יותר קשה. כן, אז בסדר, אז אם זה... יש פה מורכבות הרבה יותר גדולה מרק סיטואציה ספציפית. בסדר, בסדר, אבל... אבל זקן יוצר שהוא נצף ואתה... ‫האם אתה לא יכול, או האם זה, זה כל כך טראומטי כן. ‫שאתה מחליט שאתה לא יכול? ‫האם אתה כן יכול, ‫או שבגלל שזה כל כך טראומטי, ‫אתה מחליט שאתה לא יכול? ‫אני, אני לא יכול, אני, אני, ‫אין לי תשובה של בית ספר, ‫אבל אני אומר ש... ‫רוב הסיכויים, באופן הכי... ‫הכי... הכי בגס, כאילו, ‫הכי אוברול, רוב הסיכויים, אנחנו משתנים, העולם משתנה, הדעות משתנות וזה, שמשהו שקרה לפני הרבה שנים הוא כבר לא רלוונטי. זה באופן הכי כללי. הוא לא רלוונטי. הוא היה, הוא עשינו, אני פתחתי חנות, המצב הכלכלי הזה היה כזה, המצב הכלכלי הזה הוא עכשיו כזה, אני הייתי אז צעיר, עכשיו אני מבוגר. באופן כללי, באופן כללי, הנושא הזה, זה בדיוק קארמה. מה זה קארמה? זה כשאני מכניס לי לראש איזשהו פאטרן שאני לא, מת... לא יכול, נגיד, שזה באמת, אה, אה, איך קוראים לזה? דיסביליטייטינג, זאת אומרת, זה באמת משתק אותך, כשאתה, עכשיו, אל תשכחו עוד דבר, שאנחנו תמיד אומרים, מתי בעצם הקארמה הזאת עובדת, מתי הפאטרן הזה עובד. כשאני נמצא בסיטואציה שאני חושב בסדר. שהיא אותה סיטואציה, רגיעו. לא רק שמזכירה, אני חושב שזו אותה רגיעו. סיטואציה, <אבל>, אבל אין שתי סיטואציות אותו דבר, אני מחליט שהן אותו דבר, תמיד, תמיד, אם פתחתי, הייתה לי חנות לצעצועי ילדים, <אז> והיא פשטה את הרגל, זה לא אומר שאם אני אפתח חנות לבדים, היא גם תפשוט את הרגל. או אם אני פתחתי חנות במקום לא מוצלח ופשטתי את הרגל, זאת אומרת, אבל אני, אם אני עושה משניהם, עכשיו תראו, נגיד, אני אתן לכם דוגמה של חברה שלנו, שאני באמת, אני מדבר לא סתם. חברה שלנו, שהייתה בחורה נורא מוכשרת, והיה לה חבר שהוא נורא מוכשר, ושניהם פתחו חנות לדברי ילדים, חנות שנקראה קרוסלה בתל אביב, זה היה משהו, והם פשטו את הרגל. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שהשותפות שלהם לא הייתה מוצלחת. הם היו חברים נורא טובים, אבל אולי הם לא השלימו. זה יכול להיות בגלל המיקום, שכר דירה נורא גבוה. זה יכול להיות בגלל שהם לא בחרו נכון את הצעצועים. זה יכול להיות בגלל שזה... כל מיני דברים. אבל... מה? נורא נחמדים. בגלל זה הם הצליחו בהתחלה. אבל, דו, אבל מטוח... הם נשארו, נשארו נחמדים. אבל מה שבטוח, שאם רוצים לפתוח חנות אחרת, בתחום אחר, הם חייבים להסיק את המסקנות, להפיק את הלקחים ממה <אז> שהיה שם. זה כן, אבל תשמע, זה באיזשהו מקום, כל זה... כל הדברים שאמרת, כל האפשרויות, לראות בפועל מה נכון ומה לא נכון, זה הכל, אני, אקרה, אני, אני הייתי קורא נלהב של ההרויד ביזנס סקול, שם הכל מלא מאמרים כאלה, אבל איך לנתח... את הכישלון של זה, ואיך לנתח את ההצלחה של זה, ולכל דבר יש להם שמונה סעיפים, ותבדוק את זה, תבדוק את זה. הכל בסופו של דבר, זה לחברות ייעוץ, למקינזי, אתה יודע, הם באים ואומרים לך, תשמע, א', ב', ג', ד', זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה כן בסדר. החיים הם לגמרי אחרים. לא, אתה תמיד יודע. מה? אתה תמיד יודע מה הסיבה. אתה יודע מה? אם אתה יודע, אז אין בעיה. אתה תמיד יודע, אתה לא יודע, אתה יהיה, אתה לא מתחיל בשקט. אתה יודע? אתה יודע למה... אני תמיד אומר, יש את האיש הקטן, החכם הכי גדול בעולם, שלוחש לנו באוזן כל הזמן מה האמת. אנחנו עושים רעש, אנחנו לא שומעים אותו. אז מספיק שמשתתקים רגע, הוא לוחש באוזן מה האמת. איך אתה יודע להחליט שזה... אה, בסדר, זה לא צריך להחליט. אני חושב שמה ש... אני... מה שתארית לי זה ללכת לקיצוניות. לא, לא, לא. אתה לא. לא. לא יכול ללכת לקיצוניות, לא לכזאת ולא לכזאת, לא להגיד, אה, ah, טוב, זה היה צעצועים, אני אפתח חנות, אני אפתח מאפייה. וזה בטוח, זה לא קשור צעצועים למאפייה. לא, אולי זה בכלל השותפות. אולי, אולי זה השותפות. אולי, אולי זה, זה המצב השותפות. הכלכלי. ש... אבל אי אפשר לדעת. זה מה זה... שאני אומר, בניגוד למה שחמי אומר, שאי אפשר באמת לא, לדעת לא, למה. אם, אם זה השותפות, זה אז, אז זה אוסף. אבל, זה אבל, חן אבל חן. אתה תחליט, אבל אתה מחליט אם זה השותפות. אתה לא, אתה צריך לש... כאילו, כשאתה משחזר את זה, ואתה אומר, מה היה שם? היה לי כיף לעבוד איתו? שידרנו אנרגיה טובה? אנשים נכנסו וראו משהו שלם, או שראו שני אנשים רבים ביניהם? אולי הם לא רבו ביניהם, אבל הם היו בדיוק אותו דבר. אולי, אולי. אולי זה. זה מה שהפריע לתכל העסק? כי שניהם נורא אהבו עיצוב, ואף אחד מהם לא הבין בכלכלה. ושיווק, ובשיווק. ושנים וחלק זה. תראה, יכול להיות שזה היה אני לא, תראה, אנחנו... אבל מישהו עבר איזשהו אירוע בו. בתור יועץ עסקי, אני יכול לדבר איתך על זה שבוע. שבוע לגמרי. בתור פסיכולוג, אני יכול לדבר איתך על זה חודש. בתור... בודהיסט. אני יכול להגיד לך שכל הדברים האלה... זה שני משפטים, אתה פותר את זה. לא, אני לא פותר את זה. אני אומר שהבעיה השנייה היא אף פעם לא כמו הבעיה הראשונה, והצימוד שביניהם, יש סיכוי טוב שהוא יוביל אותנו למבוי סתום. זאת אומרת... אני לא מסכים שאתה פוסל את האיש הכתוב. בסדר, לא, זכותך על זה, זכותי לעבוד ש... לא תמיד, רק תהיה בשקט אם תשמע אותו. בסדר. ואני חושב שהאיש הקטן הזה, זה בסך הכל אוסף כל הדעות שאתה אימצת מאנשים אחרים. זה הכל. לא, רק מאנשים אחרים, גם מעצמך. בטח מעצמך גם, כן. אבל זה, בבודהיזם זה ממש מדברים על זה. בסדר, אוקיי, אני לא מתווכח, אבל אני לא מקבל גם. לא, באמת, אתה יכול להגיד, תשמע, יש לי... ומה רע בזה? מה, בזה? לא, מה רע בזה שאתה עשת את כל הדעות של כולם ועשית, מה רע בזה? אתה צריך לדעת, אתה צריך לדעת שזה בסך הכל, אתה עובד על אוטומט, למרות שאתה חושב שאתה המצאת או שזה האני האותנטי שלך. אתה יודע כשאתה ריק, אז אתה לא עובד על אוטומט? אין לך את האוטומט? אני מנסה להקטין אותו כמה שיותר. אני מנסה לתת לעובדות של עכשיו כמה שיותר משקל. זה ההבדל הגדול. אני יכול לתת דוגמה אישית? כן. שאתה כבר רוצה... לא, לא, לא. אני... רגע, בוא, מה השעה? לא, לא, יש זמן, זה בסדר, כן. אני, ממרובי שנותיי, גיל 62, היו לי המון מערכות יחסים עם נשים, כן. ותמיד כולם נגמרו, כולם הסתייגו. כן. כבר לפני... <laughs> הרבה מאוד שנים, כבר, מה זה? הרבה מאוד שנים, כולם מגמרי והרבה שנים. נו, כן, אוקיי. כן, הכל יחסים האלה. כאילו, אני מגיל 15 יוצא עם נשים, כבר בואו 45 שנה. בהתחלה היה מאוד אינטנסיבי, אחרי זה, וכו' וכו', וכו'. בשנים האחרונות כבר לא היו לי קשרים עם נשים. כן. ומין תחושה כזאת שאני, של חוסר מסוגלות. שאתה okay. אומר שאני קם, לא, לא מתאים <laughs> לזה <laughs> שאולי לא מסתדר, <laughs> נכנסים לא, לא <laughs> <laughs> ככה, okay. אני ככה, אולי okay. אלוהים לא <laughs> רוצה, אולי הגורל רוצה, אולי <laughs> זה <איזה> מקרבה, <laughs> אולי <laughs> זה... <איזה laughs> <דרך, laughs> אני... נחזר עליי, אני יכול לקחתי עם שלי לבד. אוקיי. נזיר. כן. פתאום, לפני כמה ימים, הכרתי מישהי שמצאה חן בעיניי. ואני מרגיש שהיא מצאה חן בעיניי. ויש... שאתה מצאת חן בעיניה. כן. ואני מרגיש שעכשיו יש לי הזדמנות... לבדוק. לבדוק, אולי בכל זאת זה יכול להתאים. לא, אז... אז כל הנושא הזה... של מה שקורה לי, אם עכשיו תנסה תנס, לנצח של, את כל, של לבוא פרש, כן. כמו שאתה אומר, כאילו כל הנושא הזה של כל מה שאמרת, כאילו, על הכיפט, כן. רק תיישם את זה, כן. כאילו תגיד כל מה שהיה לך בעבר, כולם נכשלו מכל מיני סיבות, אחד נכשל כן. אחרי יום אחד, אחד נכשל אחרי שלוש שנים, כן. זה לא משנה, אבל תמיד זה כן. כן. יסתיים, כן. אבל עכשיו, איך? איך באמת לבוא באמת פרש, ולא לבוא מין... כל המערכות יחסים שלי חוויתי פרידות אחר כך. נו. No. כאילו, עם כל הכאבים. נו. No. ובאיזשהו מקום גם כן קוראים איזשהם תהליכים פנימיים בראש, okay. אתה לא רוצה לחוות עוד פרידה. נכון. אז זה גם כן לא מתחיל. Okay. נכון. מתחילה. כן. Okay. אז אני במקום הזה מתחבר ל... אז, ל... אז אני אומר שוב, אני אומר, אם... א', זה ברור, זאת אומרת ש... אם אתה מתחיל לתכנן את הפרידה כשאתה פוגש, <laughs> אז, אז עלי רחמא. אבל, אבל, אבל... אם היית יושב בצורה מאוד מדוקדקת, וחושב ומתח... ומנתח, ומסתכל למה זה נכשל, ולמה אני, זה נכשל, ולמה זה נכשל, ולמה זה נכשל, אני אצליח אתה... ש-80 ב... שנה רק בשביל בדיוק, זה. בדיוק, בדיוק, ובסוף. ובסוף היית מוצא... בדיוק, בדיוק, והיית אומר שזה אני פה ואני שם וזה היא שם ואני פה, לא יוצאים מזה, לא יוצאים מזה. עכשיו, אני אומר, תראה, זה ידוע, זאת אומרת, זה הרי האוכל של הפסיכולוגים. תשמע, יש לי הצעה בשבילך, לא, סליחה שאני מתפרץ. אנחנו נגד הצעות, אבל כן, להקשיב לאיש הקטן? לא, היה לי דימוי פשוט. אה, דימוי זה טוב. קח פעד שמעיפים בלתוכו משהו, ככה. חתיכה מאוד. תשים בפנים את כל הסיפורים. מה הפרוצהיות עכשיו. תלפס את זה ביחד. תסגור. ולך לים. תעשה את השליח. רוק, רוק. כן. זה עף, עף, עף, עף, תן, זה הגיע למים. זהו, נגמר. עכשיו תלך לגוש אותה. כבר פגשת אותה. כבר פגשת אותה. אז זה, אז, אז, אז, זה, סלח לי שאני משבית את השמחה, זה אי אפשר לעשות. למה לא? לדמיין אפשר, אבל זה לא, זה לא, זה לא שזה לא יחזור. אתה שווה מספיק חזק, זה לא יחזור. כן, אבל כשזה חוזר, אם תדע שזה מחשבה בסך הכל. כן, והיא ואירל... רלוונטית למה, כן. למה שהיה פעם, אולי, גם לא בטוח, כי זה מה שאני הוספתי למה שהיה שמה, זה מה שהיה שמה, בכלל לא בטוח שזה זה, ובכלל לא בטוח, שום דבר לא בטוח, כן? אז, אז אתה נקי. עכשיו, כמו שאורנה אמרה, כשזה מתחיל רק, תתפוס אותו. כשמתחיל, כשאתה מתחיל לחשוב, נגיד, אולי זה לא יסתדר. זה אז הזמן לתפוס אותו, כן? לא אחרי שאתה אומר, אם זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, וינסה, ככה, וינסה, ככה, זה יהיה ככה, זה יהיה ככה זה יהיה. ו... ויופי, אתה אומר, את התחלות חדשות זה תמיד טוב. חוץ מזה, אתה כבר בודהיסט, אתה כבר משתנה, אתה יודע שאתה משתנה כל הזמן, אתה יודע שמה שהייתה היום, זה לא מה שהיה, ואתה יודע גם להסתכל כבר על ההווה. אתה לא מתחיל עכשיו עם לא ציפי... את... כן אתה יודע, יודע את זה. ואתה לא מתחיל עכשיו עם הזוגיות הזאת להתחיל לפתח ציפוי... ציפיות, אתה חי. בתור בודיסט אתה כבר יודע שאתה חי איתה עובד, אתה נהנה מכל רגע שאתה נמצא איתה. כן, אבל... וזהו! אבל אף אחד הוא לא בודיסט. אף אחד הוא לא כזה בודיסט. לא, לא בעיה. אף אחד הוא לא כזה בודיסט. רגע, אני רוצה לשחרר. רגע, סתם, אני רוצה לשמוע את כולם. אתה עדיין יש לך את הציפיות. בטח, בטח, גם לי יש ציפיות. בטח, מה זה? זה הבודיסט האידיאלי שחי את הרגע, אבל אנחנו לא... זה לא אותן ציפיות שהיו שהייתי בן עשרים ועשרים וחמש, זה לא אותן. לא, לא, אבל מה שאתה יכול כן לעשות זה לראות שהציפיות הן ציפיות. בדיוק. ועדיין זאת אומרת, מה זה הציפיות האלה? זה מחשבות. ציפיות של מה שיהיה. כן, כן, זה רק מחשבות. Okay. עכשיו, כל מחשבה של העתיד, מבחינה מסוימת, ראשית כל, בינינו העתיד הוא לגמרי בלתי נודע. באמת בלתי נודע, לא סתם. אם נגיד, עכשיו אני אספר לכם, שלא יודע אם אתם יודעים, אבל החיה הכי קטלנית בטבע זה היתוש. אתם ידעתם? כן. היא מעבירה את כל המחלות. כן. אז לפני דקה, אם לא ידעתם, אז לפני דקה לא חשבתם על זה. אז הנה פתאום. 아, 아, אין עתיד, לא, העתיד הוא לא ידוע, ואם אני צופה משהו לעתיד, זה אני לוקח משהו מהעבר ואני עושה לו אקסטרפולציה לעתיד. כל הציפיות האלה, זה בסך הכל דברים מהעבר, שאני יודע או שאני חושב שאני יודע ואני משליך אותם ואין לעתיד. ואין חלומות? מה? ואין חלומות? כן, אבל מה זה חלומות? זה שוב פעם, זה דברים מהעתיד, מהעבר. או שאני נותן להם עוד צבע או משהו, אבל זה לא סתם. אתה לא יכול לחלום על משהו שאף פעם לא קרה לך, או משהו שאף פעם לא שמעת עליו, או משהו שאתה לא מסוגל לתאר אותו. זה הכל, הכל... אוקיי, זה החיבור, הפאזל יהיה אחר, אוקיי? זה לא אותו פאזל, זה פאזל אחר. בדיוק. אוקיי, זה בסדר. כן, כן, לא, אבל אני... לא מדברת על חלונות פיזיים, דבר... לא, לא, ברור, על פנטוזיות, פנטזיות, לא, לא פנטזיות, על חלונות של... הלילה? לא, לעשות דברים. כן, כן, בטח, פנטזיה זה מילה לא טובה אולי, אבל... על רצון לעשות משהו, להרשים משהו. זה אפשרי? הכל אפשרי. אנחנו צריכים לדעת מה זה. זה מחשבה. שלוקחת משהו שאנחנו יודעים ומשליכה אותה לעתיד. No. זה הכל. אבל רגע, אני כעת עוסק ב... Okay, ב... בציפיות שלו ולא okay. ב... כן, לא, זה זה שם דבר. לא, לא, לא, זה לא זה שם דבר. כי בוא נגיד ככה, <laughs> יש ציפיות <laughs> שהן <laughs> קונסטרוקטיביות. יש ציפיות שהן מטילות אה, אה, מגבלות. דיסטרקטיות. בדיוק. לא, ויש כאלה שהן ממש... עכשיו, אני לא יכול להגיד שאנחנו יכולים לחיות בלי ציפיות, אבל אנחנו צריכים לדעת שהציפיות הן רק ציפיות, זה מה שחשוב. אתה לוקח כרית ומוריד ממנה את הציפית, זהו, זה, זה, זה, זה רק ציפיות, זה לא כריות. אני גם אצטרך לשלוח את לפני שהיא באה אליי. כן, כן. <laughs> אז, אז אתה מבין, זה חשוב, כשאנחנו אה, אה, אה, מערבבים, זאת אומרת, אם היינו חושבים שהציפייה שלנו, אתם יודעים, אתם זוכרים שכששאלו אה, את אה, ספיר, למה הוא לא קיים מה שהוא הבטיח, אז הוא אמר, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. אז אותו דבר פה, אם אנחנו יודעים שהציפיות הן ציפיות, בסדר, זה איזשהו גיידליין אבל אנחנו צריכים מראש לדעת ש... זה בסך הכל ציפיות, ואנחנו צריכים לדעת שיכול להיות בהחלט שהן לא יתקיימו. אז... הגעתי למסקנה שהזכות של הציפיות הן בפני עצמן והן לא צריכות להתגשם. או. כן, אפשר לחלום, ויש זכות כן. לחלום, וצריך לתת כן. מקום לחלום, והוא מתגשר, מתגשר, והוא מתגשר, זה משהו, כאן כסוג, יש, זה לא המבחן של החלום, זה... של זוגיות, שזה אחרת. כן, אני חושב... אני, חושב, אני חושב שמה שאמרת עכשיו, זה תמיד היה הסיבה שזה, כאילו, בכל פעם בווריאציה אחרת, כן. שהיו ציפיות, כן, שלא התגשמו, כן, אז הקשר הסתיים. נכון, אבל אתה עכשיו, אבל, אבל, אבל, אם הייתם מתייחסים כמו ציפיות, עכשיו אני יודע שזה, שזה ציפ... שיש לי ציפיות ואני צריך לקבל את זה, שאם הם לא יתגשמו זה לא נורא. בדיוק. ושיימשקו הציפיות, יש להם כן? תקריאו. כן, הם התחלפו באחרות, זה לא משנה, זה לא משהו רע. הרע הוא אם אנחנו מערבבים אותן עם מציאות. כן. כמו מחשבות. מחשבות זה מחמד, מחשבות זה בסדר, אבל זה לא, זה לא בהכרח קשור למציאות. כי מחשבות יש להן מציאות, אבל רק כמחשבות. אם... אם יש לי איזושהי, אה, אה, אה, בגלל זה, אתה יודע, יש כאלה שאומרים מהניו אייג' מה ככה, תחשוב, תחשוב, חיובי. ככה וככה, הגיע וזה יגיע, כן. אה, כן. בופקיס, כאילו. או, או שיקן, כן, כן, אז בסדר, אז לא יש כאלה מה... תמיד שאם קורה להם... אז, אז אם את... את זה בדיוק, אם אתה לא מאמין, זה לא מה... ל... נכון. לא מה... מה... כן. Okay. לא, זה נכון שאם שמים לב, החיים נורא ארגוניים, ואם שמים לב למשהו, אז פתאום מקדימה תיאור נכון, נכון, נכון, אתה וזה, אתה בדיוק. וזה, בדיוק, וזה בדיוק כמו שאמרנו קודם, שאתה מחליט כששני דברים הם דומים אחד לשני. Okay. הדברים הם... אתה יכול להחליט שה... אתה יודע מה, אתה יכול להחליט שהנה יש לך פה שני עצים, זה הזדרכת וזה, זה, אז בסדר, הם שניהם עצים. אתה יכול להגיד, מה הקשר בכלל ביניהם? <laughs> זהו גבוה וזה נמוך, נגיד. אתה מחליט מכל הדברים, זה אומרים במדיטה של המטה, אז אומרים, אם יש מישהו שאתה ממש ממש ממש לא סובל, תראה כמה דברים שמשותפים לך ולו. ואז אתה כבר לא תוכל כל כך לשבול אותו, לשמוע אותו, אלא אם כן, אלא אם כן, אלא אם כן, זה דברים אצלך, אלא אם כן, זה דברים שאתה לא סובל אצל עצמך, אבל אם זה דברים שאצלך, אז קשה לך מאוד למתור לו טינה בגלל זה, אתה מעביר את כל האחריות אליך, אז זה בדיוק העניין. לא, נהפוך אותם, תהיה עליו. מה? בקשר, כשהוא העלה את העניין הזה של חקירה, אז יש בבודהיזם, יש גם את העניין של מדיטציות אנליטיות. מאה אחוז. אז בעצם אתה יכול לקחת את הנושא ולא לחקור את זה רציונלית, אלא לחקור את זה במדיטציה אנליטית. נגיד, אם הוא העלה אישו כזה, ואז אם אתה לוקח, אתה בעצם, מה אתה עושה? אתה עושה כמו מדיטציה, אתה מסתכל. אתה מתבונן. בדיוק. נכון. אתה מתבדל, מתבונן על השאלה או על הדוח. נכון, אבל, אבל, אבל לא, מצפ... לא, לא מצפים לך במדיטציה אנליטית לצאת עם תוצאות. לא, לא, בכלל לא. 아, בסדר. אבל, הוא... אבל, אבל זה לסיים. זה לא סנסיים זה... ש... בגלל שברגע שאתה מתרגל, יש לך, עולה לך איזושהי בעיה. ואתה אומר, אני עוד לא יודעת כל כך טובות לעשות באנליטי, אז אני לא יכולה לדבר בתור... פשוט כל, אין בכלל מה לדבר. דרך אגב, תדעי לך, תקראי גם את הספר של החבר שלך, ששלחתי לך. לא, עשינו כבר ניסיונות כאלה, גם עם יעל עשינו הרבה פעמים. כן. מדיטציות אנליטיות. אין בכלל מה לדבר על מדיטציה אנליטית, כשאתה לא נמצא, ושם אתה... נכון, זה גם מה שהוא אומר, נכון. ואנשים אבל... עושים את זה ככה, אתה יודע, זה בסדר, שיעשו, לא משנה. לא, אבל, אבל עדיין... אבל זה לא בודהיסטי, כאילו. זה, כן. לא, זה לא לגמרי נכון, כי ברגע שאתה מתחיל לתרגיל את זה, נכון שאם אתה רוצה לעשות את זה טוב... אז אתה צריך להיות פרפקט בשם אתה, ואז אתה yeah, מתחיל לעשות את זה. אתה לא צריך להיות את פרפקט, את... אתה מספיק שתהיה בשלב שבע, שבע כאילו, אתה לא צריך <שבע> להגיע לעשר. בשבע תהיה ארבע לשבע... כבר, כדי כן. שתאכל. כן. אבל העניין הוא שאם אתה כן קצת מתרגל את זה, אפילו שאתה כן. לא נמצא ברמה, כן. זה מחדד לך עוד משהו, זה גם מחדד לך יכולת מדיטציה. בסדר. בגלל שכמו שאתה מסתכל על הנשימה, אתה מסתכל על בעיה. כן, אבל... ואז הרבה פעמים גם ההסתכלות הזאת על בעיה, היא בשלב מסוים, היא מתחילה לפוגג את הבעיה. בדיוק. היא רק יכולה לפוגג את הבעיה, כן. היא לא יכולה למצוא אבל פתרון, אבל זו המטרה, פתרון. שלנו בשביל... בשביל המטרה שלנו בשביל... היא לא פתרון? כי, לדבר... כי הבעיה, החיים זה לא בעיה. אנחנו צריכים... לחיים זה סבל, <סבל> אנחנו, אבל לא... <סבל> אנחנו צריכים לראות שכל בעיה, אנחנו יצרנו אותה, ואנחנו מבוננים בטוב, היא נגמרת. ופתרון, זה בדיוק כמו שהוא אמר, רחוב. רחוב לא מבקש פתרון. רחוב מבקש שתדע אותו, רחוב מבקש שתלך בו. החיים זה לא בעיה, וזה גם לא אוסף של בעיות. החיים זה הרפתקה. שאנחנו מוזמנים לשחק בה. וכשאנחנו נתקלים בבעיה, זאת אומרת שאנחנו, יש לנו דעה. מה הדעה? שהמצב הזה הוא לא בסדר. אחרת למה זה בעיה? אז אם יש לנו אחלה, דעה שהמצב הזה הוא לא בסדר, בואו נראה למה אנחנו חושבים שהמצב הזה הוא לא בסדר. ואם נתבונן בו טוב, קודם כל נראה שאין המצב הזה, אחרי זה נראה שהוא גם בסדר. אבל זה כפי דרך אגב, אומר בצורה מאוד מאוד בהירה, זאת אומרת שבעיה שאתה מתבונן בה היא פשוט נאמסה. חוץ מביבי. למה? לא, אבל יש זאת אומרת, זה כאילו לבטל את כל הדעות שיש לך על החיים זה קצת בעיה. למה? למה זה בעיה? זה גם בעיה. למה? כי אתה מתנהל מול uh, דברים שהם לא כמוך. אה, זה הדברים? בסדר גמור, מאה אחוז, זה לכיפאק, אמרת ממש את הדבר הכי נכון. כשאתה מדבר עם בן אדם אחר, אתה לא יכול להגיד לך, אתה, א' אתה לא יכול להגיד לו שאין לו בעיות, ואתה גם לא יכול להגיד לעצמך שאין בעיות, ואתה לא יכול להגיד שום דבר. כשאתה עם מישהו אחר, זה סיפור אחר, זה משחק לגמרי אחר. זה... לא אחר, אלא חבר... מול חברה. כן, כן, ש... כן, כן. אבל <מסחק> למה, אבל למה, אבל... המשחק החברתי זה דבר אחר, כן, אך אח של שרידה. נכון. עזוב לא... לא רגע את השרידה, אנחנו כבר לא במצב באמת של שרידה. במצב החברתי אנחנו כן באמת נראה אה, בחייך. יש לנו בראש עדיין כל מיני תכנותים מהאדם הקדמון, שאצלו זה באמת היה שרידה. שאותו, אם מישהו היה מעליב אותו, אז יכול להיות שאחרי זה לא היו מכניסים אותו לחבר'ה והוא היה מת מרעב. אצלנו זה כבר, זה כבר איננו. איזה לא איננו. יש... לא ביום יום. לא ביום יום... יום. מי מאיתנו יזרקו אותו מהשבט? לא, ואת המדינה שלך יש לך בים. מה? לא יכול מה? להיות שיום אחד שהמדינה שלך תוכחד. ואז? זה לא מפחיד אותך, זה... זה... א', זה, זה... לא זה לא מפחיד אותי, אבל... זה לא מפחיד, אבל הדבר הקיומי הזה זה שהמדינה הזאת יכולה באמת יום אחד להיות... זה הכל, עד עכשיו זה נס, הצלחנו לחיות בתוך כל הרובים... אני רוצה ו... לשאול אותך סתם, זה לא ממש לא... לעניין, אבל מה יקרה? נמות. לא, לא נמות, עזבי, <אז> נמות זה סיפור מלא, לא, מילא נמות זה כבר לא, השאלה באיזה אופן. זה ברור שאם מוסלמים למשל, כל הערבים כובשים את המדינה, אז מה, איפה, לא ייתנו לך במקום לחיות? אתה לא תחיה במדינה מוסלמית? בסדר, אמריקה. אז אותך אולי ייתנו, כי לך אולי יש דרכון, אבל אין דרכון, אני לא יכול לעשות. אין לי דרכון, אין לי דרכון, אני אקחו אותנו בתור פליטים. לי מה יש לי אין. ייקחו אותנו בתור אם זה מה שאני אומרת. מצבכם טוב. זה לא שזה מטריד אותנו, אבל לא, לא, לא, לא, לא. יש מי שקרה כשזה לא יקרה. לא, לא. כרגע. לא. יש מי שמטפל בזה. לא, לא, אבל מה, מה... כשבאו לדלילה, זה מה שהוא אמר, ששאלו אותו על... ישראל הוא בא, דיברו איתו, כאילו. אז הוא אומר, מה יהיה אם עכשיו ארה״ב תפסיק לשלם לכם את הכסף? כן. והערבים עכשיו יפתחו את הפצצת האטום שלהם, ואתם עוד עשרים וחמש שנה יפציצו את זה. מה אז תגידו? נו. נו, אז השאלה הייתה עוד פעם, ועוד פעם הוא עונה את אותו דבר, אבל תראי אותו. תראי לו את המדינה. כבשו אותה הסינים. החריבו את המנזרים. אבל ההודים נתנו להם מקום. נכון. נו, את רואה. הנה, הסורים נותנים להם מקום באירופה. כן, לך לא ייתנו. לך לא ייתנו. יהיה יהודי אחד, יהיה יהודי אחד, יהיה יהודי אחד, שגרמניה לא תיתן לו להיכנס? אחד? גרמניה! בטח שגרמניה, בטח שגרמניה, מקום ראשון, משם אתה עברי לשוודיה. לשוודיה, אנחנו יכולים להסתמך על מה שאתה אומר ולא לדאוג? או לסמוך על הגרמנים. והנושא הזה? בטח, זה בעיה שאתה יצרת. לתת את כל הסיטואציות המאיימות לקרות? לא, לא, איזה סיטואציות מאיימות. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול בתשיעי להפריז, להצביע? כן. לך תצביע. אתה יכול ללכת להפגנה בצומת כברי? אז את זה תעשה. אבל הבעיה הזאת היא בעיה שאתה יצרת. אני? כן. כי אתה מחליט לפחות. לא, אני לא פוחד. אבל יש לך משהו שאתה יכול לעשות, תעשה. אין לך משהו שאתה יכול לעשות, תבין שזה רק מחשבה. אתה מסכים איתי שהשמדת ישראל כרגע זה מחשבה? כרגע כן. כרגע. יש לך משהו לעשות? לא, אתה רואה רק דבר נורא פשוט, איך שפתאום היה לא. בעזה למשל, כבר עוד, עוד, עוד דקה וחצי יש מלחמה. נכון. אנשים שגרים נכון, שם נכון, מרגישים מלחמה. אז מלאנ... מה שאם אני יושבת עכשיו בכיפי, בסלון כזה, הם שם יושבים עם... נכון, נכון. תודה רבה לי, אנחנו ישבנו לפני כן עם... עם כל הקטיוז'ות פה, זה כן. בסדר, דנו היה קודם הסיטואציה הזאת, ולהם את הסיטואציה עכשיו. נכון, נו, אז מה? אז מה? אז עכשיו? נו, אז מה? אז זה סיבה עכשיו? אז הם נמצאים באותו מקום שאנחנו עכשיו מדברים עליו. נכון. אני לא מדברת עליהם. אז עזבי אותם, עזבי אותם. את רוצה לאמץ מישהו? תאמצי. את לא רוצה לאמץ מישהו? אז תעזבי. לשבת ולחשוב על הסבל שלהם. בלי שאני עושה משהו, אז אני פשוט יוצר לעצמי בעיה. אלא אם כן, אני חושב שזה שאני חושב עליו, זה מנקה לי <אח> את המצפון. <אח> זה כמו לעשות לייק בפייסבוק. מה? כן. חמלה לא. זאת לא. לעשות משהו? כן. כן. כי אחרת, רוב הסיכויים, שזה לכסות את ה... את, את המצפון. היסב. כן. זהו. פלסטר. Yeah. מאוד פשוט. Yeah. לא, לא כל כך פשוט כאילו לקבל את זה, אבל בעיות רובן אנחנו יוצרים. <laughs>